Citesc cât poate de mult cei care ne urmăriți pe Facebook pot să vă și arăt. E o scrisoare destul de groasă, o scrisoare trimisă de 21 de asociații civice președintelui Claus Iohannis. O să vă citesc doar partea ei de introducere pentru că mi-ar lua prea mult să vă citesc pe toată. Deci zice așa domnule președinte, organizațiile neguvernamentale și grupurile civice și urmează de enumerarea lor, vă solicită o audiență cu următoarea agendă. 1 vulnerabilități privind credibilitatea și imparțialitatea Curții Constituționale a României, apărute ca urmare a tendinței recente în jur, jurisprudența CCR spre excese și spre suprapunerea atribuțiilor acesteia peste alte puteri din stat. 2. Neîndeplinirea promisiunilor partidelor politice și ignorarea a solicitărilor societății civile cu privire la o reformă reală a legislației electorale în sensul liberalizării competiției politice și transparentizării finanțării partidelor politice. Vă reamintesc, ieri partidele au votat să nu mai poată fi confiscați banii pe care i-au luat în campanie ilegală. 3. Pericolul grav și iminent în care se află independența justiției și lupta anticorupție ca urmare a unor recente inițiative legislative, guvernamentale și parlamentare. În legătură cu acestea, organizațiile semnatare doresc să inițieze un dialog cu dumneavoastră și să vă prezinte argumente pentru următoarele solicitări. 1. Soli sesizarea de către președintele României a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, pentru opinie privind problemele de drept ridicate de decizia Curții Constituționale, prin care impune Parlamentului să legifereze un prag valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu, hotărârea Curții Constituționale privind regulile de redactare a opinii separate sau concurente și ce? decizia uh, prin care Curtea Constituțională stabilește un drept exclusiv de a se pronunța direct asupra hotărârilor judecătorilor supusă revizuirii în condițiile nu știu ce, care în opinia noastră sunt fie nelegale și neîntremeince sau chiar contravin textului constituțional, fie sunt rezultatul arogerii de către Curtea Constituțională a calității de legiuitor pozitiv, prin subminarea atribuțiilor altor puteri în stat. Legiuitor pozitiv înseamnă care face legi, care face texte de legi. Curții Constitu... Legea Curții Constituționale prevede că aceasta nu are voie să legifereze, nu are voie să spună, în această lege ar trebui să scrie așa sau așa, are dreptul doar să spună, acest text de lege este sau nu este în acord cu Constituția. Și mai urmează și alte puncte, o găsiți pe internet, o să o promovez și eu după această emisiune, e interesantă, însă în același timp trebuie să o recunoaștem, l-ar pune pe președintele României într o situație oarecum ciudată, în sensul că chiar i-ar putea vulnerabiliza poziția, făcând posibilă o eventuală suspendare așa, în cazul în care președintele României s-ar adresa unor instituții europene pentru a ce? pentru a sesiza faptul că avem o problemă cu Curtea Constituțională din România. Da, avem o problemă cu Curtea Constituțională din România. Eu așa cred, v-am mai spus, am mai scris nu o să fac acum pe imparțialul, mi se pare că în acest moment Curtea Constituțională a României ne duce către uh, altceva decât democrație. Că a făcut franjuri Constituția și că e posibil să fie nevoie chiar să facem o altă Constituție la cât de ciuntită a fost aceasta din cauza interpretărilor Curții Constituționale. Întrebarea este însă ce ar trebui să facă președintele Iohannis. Eu nu sunt președintele Iohannis, iar Iohannis nu e un jurnalist, este președintele României. Ne reprezintă pe toți, dar, în același timp, să nu uităm, președintele, nici măcar președintele, nu e deasupra de Constituție. Ar trebui, întrebare pentru dumneavoastră, astăzi, la dezbaterea de la România în direct, ar trebui sau nu ar trebui președintele Iohannis să dea curs acestor solicitări venite de la organizațiile civice? 0372069599, vă rog să vă argumentați pe cât posibil pozițiile. Bună ziua, Nicolae! Bună ziua! Deci, exact după cum ai spus-o mai devreme înainte de jurnal, nu poți la cotroceni ca să dormă doar acolo. Deci ar trebui să intervină. N-a dormit, adică nu, trebuie să recunoaștem niște lucruri. Eu, eu am fost primul care mi-a recunoscut greșelile, am fost un critic dur al președintelui Iohannis. Uh, în, această, în acest an, președintele ne-a reprezentat bine în problemele externe și chiar în cele de apărare. Deci funds, nu se poate crezi, spune că a, -a dormit. Cred că ar trebui să continue pe aceeași linie Pentru că, după cum, cum observăm Curtea Constituțională uh, Marea majoritate, adică o parte bună dintre ei Au fost purto tot de cei de la PSD Și cu influență în PSD Așa este mecanismul de numirea judecătorilor La Curtea Constituțională Da, și după ultimele evenimente După ultimele legi Și ce vor să mai dea Cel puțin uh, Mi se pare foarte ciudat Bine, Nicolae. Ok. E. Bun, punctul noastră de vedere, dacă am înțeles eu bine, e că președintele ar trebui să se implice cu toate riscurile, corect? Da, bine, corect. Vă mulțumesc. 0372069599, Gianina, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Uh, președintele trebuie să se implice în această chestiune. Este uh, o problemă gravă. Deci la noi, în țară, ce se întâmplă în acest moment depășește puterea Imaginabilului. Deci este o lecție predată ca la carte cum se fură o țară. Cu ce s-a întâmplat cu cazul Belina și așa mai departe. Uh, profesorii fiind uh, autorii care se știu, Rovana and Company. Okay. Cu beneficiarul direct. Okay. Uh, Acum vorbim însă un pic de altceva. Nu vă zic Vorbim faptul... de altceva, exact. Vorbim de altceva. Uh, președintele trebuie să se implice în mod direct. Uh, Într-adevăr, a făcut câteva mișcări bune, uh, a recuperat mult din imaginea pierdută după alegeri, uh, a, re a reprezentat foarte bine țara pe plan extern. Uh, eu recunosc, l-am votat pe președintele de deci eu sunt pro, dar uh, uh, ideea este că dacă sunt probleme interne, trebuie să, ia, trebuie să se implice în mod direct. Da, cu orice risc pentru el, nu cred că sunt atât de mari riscurile la care s-ar supune în acest moment dacă ar lua poziție fermă vis-a-vis -vis de Curtea Constituțională și chiar de Constituție. Vă mulțumesc pentru opinii, Gianina. Încerc să iau cât mai multe astăzi și mai ales vă mulțumesc pentru că le argumentați. 0372069599, Ionuț, bună ziua! Uh, bună ziua, mai În uh, Doar o intru... secundă, Ionuț. Uh, pentru toată lumea cei care sună, s-ar putea să dureze un pic mai mult așteptarea pe linie. Vă rog să nu închideți, pentru că Marcela o să pună cât mai mulți oameni pe linie ca să poți eu lua cât mai repede uh, oamenii. Poftiți, Ionuț. Uh, bună ziua din nou. O să intru direct în subiect. Uh, să din păcate în România o perioadă în care uh, fostele familii mafiote, ca să zic așa, acum sunt, sunt organizate în partide politice uh, și în fiecare zi ne fură țara bucățică cu bucățică. M-aș bucura foarte mult ca președintele să intervină uh, prin toate metodele pe care, de care dispune, să ia atitudine în acest sens, să vedem și din partea lui o implicare, iar ulterior, dacă se va ajunge la suspendare sau la absolut orice problemă ar avea, o, cu siguranță ar avea susținerea poporului și toți oamenii, nu toți oamenii, bă, cei 600.000 de mii de oameni care au fost în piață în februarie se vor transforma în 6 milioane, în 10 milioane care îl vor susține mai departe până la capăt. Okay. Deci ar putea, ar putea fi o uh, rampă de relansare a președintelui în ochii poporului. E un calcul politic ăsta al dumneavoastră, vă mulțumesc, că dreptul dumneavoastră să-l faceți de emisiunea dumneavoastră, însă eu vă amintesc faptul că uh, Curtea Constituțională este cea care uh, în ultimă instanță trebuie să rezolve blocajele și problemele din societate. Uh, inclusiv, bineînțeles, dacă apare un conflict între executiv, din care președintele face parte, deci președintele face parte din puterea executivă, țineți minte, vă rog, acest lucru, și o altă putere a statului, să zicem parlamentul sau altcineva. În momentul în care președintele, ce la rândul său are un rol de negociere, de, a, de mediere, în ceea ce privește conflictele din apărute în societate. Dacă președintele se poziționează împotriva curții Constituționale, vă dați seama că acolo intervine un fel de contestare a judecătorului ultim în ceea ce privește Constituția, Curtea Constituțională. 0372069599 V-am făcut doar aceste precizări de ordin tehnic ca să știți dumneavoastră cam pe unde suntem. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua! Bună ziua, foarte scurt. Cu siguranță trebuie să se implice indiferent de care ar fi următorii pași care trebuie să urmeze. Chiar eu văd cererea unui referendum, alegeri anticipate, niște pași de acest gen trebuie să făcuți. Pentru că riscul ulterior, dacă nu se implică, este să rămână fără valoare. Un referendum va avea... să ce? Modalitatea de... de... Da, spuneți. Un, un referendum privitor la alegeri anticipate, privitor la... Nu, procedura de declanșare a alegerilor anticipate nu, e, nu implică referendum, sub nicio formă. Mă gândeam noastră că o să ziceți, și mă simt eu dator să vă precizez acest lucru, modalitatea de numire a judecătorilor de la Curtea Constituțională, și de fapt aceasta este cea care ne-a dus în fundătura în care suntem, cu niște politruci, niște cozi de topor ajunți acolo pe post de judecători supremi, mulți dintre ei nefiind nici măcar magistrați. Aceasta este prevăzută în Constituție. Altfel spus, pentru a avea o altfel de curte constituțională, eventual una mai profesionalizată, ar trebui să schimbăm Constituția oameni buni, să fim conștienți de acest lucru. Evident, evident. Nu sunt expert, eu pot să zic așa, am văzut poate doar capătul firului, variante legislative, cum să sune într-un referendum, a, rămâne de discutat și sunt convins că există persoane care pot face propuneri directe. Ceea ce este clar este trebuie să facă ceva cu orice risc. Nu cred că există riscul de demitării președintelui, e prea departe și, cum a spus și antevorbitorii, are susținere, dar trebuie să facă ceva. Nu, nu putem merge pe calea asta. Viitorul mm. e incert și va rămâne și el doar o. O piesă într-un muzeu, într-un cotrocen, se va ocupa, cum a făcut până acum, dar și doar de politicile externe, ceea ce e greșit. Ok, totul implică și în partea Vă interna. mulțumesc, Ciprian. Tot o precizare de ordine tehnic. Eu am vorbit de suspendare, dumneavoastră ați vorbit de demitere. Suspendarea se face rapid. E adevărat, până la demitere mai durează, că acolo trebuie convocat poporul la un referendum de demitere și așa mai departe, și e probabil că poporul nu l-ar demite pe Claus Iohannis dacă s-ar implica. Însă suspendarea se poate face foarte, foarte repede. 0372069599, Bogdan, bună ziua! A, bună ziua! Mi se pare normal ca domnul președinte să se implice pe toate căile posibile care să fie accesibile. Dar din cunoșnintele mele, el ne reprezintă pe plan extern. Nu știu ce ar putea să facă pe plan intern. Uh, ok. Trebuie și... să. Mi-amintesc de ceva ce spuneți dumneavoastră în textul constituțional, dar nu mi-amintesc exact formularea în momentul de față. Să știți că și pe plan intern, cred totuși că reprezintă națiunea președintele. Verific imediat. Da, da. Deci ziceți că n-ar trebui să-i uh, implice în problemele interne? Ba da, bă da, ar trebui pe toate cările posibile, doar că este foarte restricționat okay. de ce ar putea să facă în acest punct de vedere. Spuneți noastră, ce ar putea să uh, facă? Pe iată că nu cunosc exact nici eu textul Constituției, uh, dar până în prezent, uh, mie mi se pare că domnul și-a și făcut treaba pe plan extern pe ce atribuția a avut și cred că și implicarea în acest, uh, pe plan intern ar fi necesară. Bine, vă mulțumesc! Da, vă azi, vă da. mulțumesc pentru opinie. 0372069599. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Uh, și eu sunt de acord că președintele ar trebui să se implice, însă doar cât îi permite Constituția. Nimic mai mult, chiar dacă sunt, să zicem, probleme destul de exacerbate și destul de grave pe plan intern, ar trebui să facă abuz și dânsul de funcție, cum se obilnește în alte poziții. Doar pentru dumneavoastră aș vrea să reformulez această întrebare. Considerați că ceea ce cer aceste asociații civice președintelui, respectiv sesizarea Comisiei Europene pentru Drept, Comisiei de la Veneția, ai să zicem mai scurt, da? pentru opinie privind problemele de drept astea în care, mă rog, tot de la Veneția ne-a venit dovada că ne-a mințit curtea Constituțională și că a dat două decizii bazându-se pe o interpretare să-i spunem eronată, deși cu domnul Tudorel toată de acolo țineți cont că e membru în comisia aia, da? Deci asta ar fi o încălcare a Constituției, dacă ar face asta, din punctul noastră de vedere? Dânsul ca președinte poate să se fizeze și rămâne de văzut care este raportul sau care este decizia Curții Europene. Însă știm că domnul președinte a mai avut niște derapaje încercând să conducă țara după stradă. Cu, dacă ne place sau nu că ne ieșit place. În țara la nu, asta se poate vă nu. După uh, sloganurile strigate sau uh, rostite în stradă, dacă, chiar dacă ne place sau nu ne place. Mai concret la ce vă referiți spune. Țara nu se, orice țară, și vedem și Germania unde au fost proteste în stradă și Merkel, nu cred că a reacționat la fel cum a reacționat domnul președinte Iohannis. Țara o țară nu se poate conduce după. 10.000-15.000 de oameni care sunt în, în stradă. Țara este condusă de niște oameni care au fost aleși. Atenție, Astfel, se atenție. poate schimba puterea sau cei care conduc astăzi țara, domnul președinte, președintele senatului, președintele Camerei Deputaților, parlamentarii, dacă se întâmplă niște alegeri anticipate și se re... Daniel, Daniel, vă rog să forțe. definiți ceva din ceea ce a spus dumneavoastră cum a încercat să conducă țara Iohannis în funcție de ce se striga în stradă? Păi, pentru că la început dânsul a provocat ieșirea în stradă, după părerea mea. Mm, discutabil, dar e opinia noastră. Nu, nu e discutabil, știți foarte bine că e... Discutăm de ce discutabil. Prin... Eu am fost în da. stradă înaintea lui Iohannis, okay, iertați-mă. Deci okay. e discutabil ce Și ziceți bine făcut. Păi nu, poate am provocat eu, nu Iohannis. V-ați gândit la asta? Uite, eu am fost prim no, în stradă. Da. Dar, dânsul, de, de la nivelul la care este. Și, sigur că a influențat sufra, foarte mult, sigur are, că ieșirea are lui. Johannes o influență enormă mare, față de ori. și dacă, dacă aș în mâine la Oradia, poate da. m-ar acompania familia mea și prietenii mei. Da. Dar dacă iese președintele cu un mesaj, indiferent pe ce uh, rețea de Mesajul a fost de apărarea TV, democrației, să știți. Și până la urmă, asta nu îi se poate nega străzii. Împotriva Bine, unor abuzuri, acea, acela este, de fapt, ultimul zid de apărare, strada. Absolut. Asta nu înseamnă în că a condus țara. Sunt niște derapaje okay. majore. Adică oameni care ies în stradă sunt manipulați foarte ușor, fiindcă nu cunosc absolut pentru ce ies în asta stradă. Asta punctul de vedere. De Daniel, vă da. mulțumesc. Vă mulțumesc pentru Eu. opinii. Sunt doar opiniile dumneavoastră. Eu cred... Și vă spune un băiat călcat în picioare la televizor da? Eu cred că cei manipulați sunt cei care se uită la televizor Am lucrat 17 ani în televiziune În momentul în care lucrurile acolo au devenit Aerul a devenit irespirabil, am plecat Țineți cont de ce vă spun că Sunt oameni care pot ieși mai informați Și oameni care, nu știu, poate -au, Nu vor să iei dreptul lor să nu iasă în stradă Sau e dreptul lor să iasă în stradă Dar nu-mi spuneți în momentul de față Că televiziunile din România informează populația Este foarte greșit 0372069599. Stați un pic, Iulian, să vă citești ceva din Constituție că am găsit. Articolul 80, rolul președintelui. Președintele României reprezintă statul român și este garantul răspunderii independenței naționale al unității și al integrității teritoriale a țării. 2. Președintele României vechează la respectarea Constituției și la buna a autorităților publice. În acest, com, în acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Vedeți, nici, pe niciun de aici nu este Comisia de la Veneția. Bună ziua, Iulian! Bună ziua! Vă uh, foarte repede o să răspund antevorbitorului. Sunt printre cei 3.000 care au ieșit prima dată și care au continuat să iasă. Chiar nici nu știam că va ieși președintele Iohannis la momentul respectiv. A făcut foarte bine că a ieșit, a mobilizat restul, deci pentru asta... Trebuie totuși să recunoaștem că, că, ce spunea Daniel, ieșirea în strada președintelui la momentul respectiv a avut o influență mare în ieșirea și mai mare a, a și mai multor oameni în stradă. Da, e corect ceea ce spune. Cred, eu cred acest dar lucru. Sunt de acord, dar nu el n-a scos în stradă. Adică asta, asta, asta, asta, asta cred că putem fi toți de acord. E opinia noastră, ok. Da. Ok, uh, revenind la, la subiectul de astăzi da, Cred că ar trebui să acționeze Cred că ar trebui să fie chiar mai visceral uh, Ce înțelegeți prin visceral? Fost, da, să dea chestii din viscere Sau ce înțelegeți vreau să spun visceral? Da, da, da Cam, uh, Deși, din păcate, și-a dat arama pe față Ăsta a fost mare leatu Al președintelui Băsescu De fiecare dată A reușit să bată PSD-ul Vorbind din păcate vor vorbind pe, pe limba majorității românilor. Uh, românii nu înțeleg subtilități, românii nu, nu prea înțeleg uh, abordări academice sau, mă rog, mai intelectuale, uh, așa că De ce, de ce că... vreți, dumneavoastră, să-i pe români? Când noi am avut din contră, în acest an, pentru prima dată, poate în istoria noastră, demonstrația faptului că oamenii, că românii, înțeleg subtilități. Deci, înțeleg de ce vreți să Bro, înțeleg vreo 60 de mii din, din 18 milioane. Pai? Am avut demonstrația la alegeri că 45% votează pe Spine. le vedeți, 4, Iulian, vedeți că au fost 600.000 de mii într-un moment. Au fost 600.000. de mii. Poate în acele zile, de aproape o lună a fost de demonstrații în maraton. Cine știe câte milioane de oameni au trecut la un moment dat prin stradă? Nu știu dacă au fost câți au votat PSD-ul la ultimele alegeri. Sau, mă rog, de plus salde. Acesta este un calcul politic. Exact, exact. Dar, părerea mea este că da, ar trebui să iasă, din punct de vedere moral, da, ar trebui să iasă și mai este, din nou, un calcul politic. S-a speculat că a făcut o înțelegere cu Dragnea la momentul în care Grindeanu a, a ieșit din... Pentru că l-a numit pe Tudose fără să zică nici pus. Exact. Da? Exact. Pe -a -a surprins asta, cu asta, sau. să știți președintele păi, Iohannis. Păi, pe cu asta? Și cred că dacă ar ieși, iarăși știu eu, e un calcul politic, poate un pic cinic, dar cred că dacă ar ieși acum și ar da în dragnea ca să zic așa, ar, ar elimina acele speculații. <laughs> Pentru că încă sunt. Încă da. sunt. Eu încă mă gândesc dar poate totuși a făcut dublat. Deci, speculațiile, ca să le ducem până la capăt, au fost de acest tip. Tudose ar putea fi la un dat omul lui Iohannis. Deci, ca să duc eu mai departe ideea dumneavoastră, dacă ar și Iohanii și Ardan Dragnea, speculațiile s-ar confirma dacă Tudosi ar sări la Dragnea, ceea ce e complex. Am scris astăzi despre acest lucru, v-am zis și la pastirea bizidei. 0372069599 Ioan, bună ziua! Bună ziua! Pe scurt vreau să obiectez faptul că de ce să îl lăsăm pe președinte să facă singur tot? Noi de ce nu suntem alături de el și ieșim în stradă? Ah, am, crezut deci, că să, am crezut că vreți să sesizăm noi Comisia de la Veneția. Nu, noi ar trebui să fim în stradă, părerea mea. Ok, și yes. da, probabil că aceste lucruri vor yes. urma, adică apeluri de la aceste organizații civice, din ce știu eu, deja sunt pe Facebook, de ieșire în stradă, dar ei cer președintelui, ei ele, aceste organizații. civice ei cer să sesizeze Comisia de la Veneția, nu să iasă în stradă. Am înțeles, dar el poate face acest lucru, dar noi Fiind în stradă, îl putem susține. Bun. Ok. Vă mulțumesc pentru telefon. Camelia, bună ziua. Camelia, închis. Laurențiu, bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să revin la o idee pe care a atins-o un antevorbitor, are referitoare la organizarea unui referendum. N-am înțeles de ce în primăvară n-a dat drumul acestei idei mai departe, domnul președinte. Și n-am întrebat populația dacă dorește înăspirea uh, pedepselor pentru uh, abuz, pentru corupție și așa mai departe. Pentru că, din punctul meu de vedere, inclusiv uh, ne. Deci, uh, cum se cheamă? Ne pronunțarea pe fond când a fost sesizată cu uh, privire la... Uh, ordonanța 13, plus uh, legiferarea pozitivă, plus, plus, plus, sunt o grămadă de abuzuri ale Curții Constituționale. E greu de vorbit de abuzuri în cazul Curții Constituționale. Dacă mă întrebați pe mine, abuzul, uh, eu am și scris despre asta și m-am pronunțat și am fost foarte ferm în acest, din acest punct de vedere, Exact cu ce sunt oamenii ăștia aici. Un abuz în sine a fost decizia Curții Constituționale care s-a pronunțat pe abuzul în serviciu. De ce? Pentru că au legiferat. Exact. Ceea ce exact. le interzice Legifer... în mod explicit legea lor. Exact. Așa, și ce să facem într-o astfel? de să ia ne neau, ce să facem? Ei au imunitate. Așa. Ei au imunitate, dar trebuie în Constituție pre, uh, Constituția să prevadă special uh, acest tip de, nu știu, deci uh, Um. Ah, Laurențe, dacă am putea noi să scriem în Constituție să fim o nație mai educată sau să avem... Da? Deci, Constituția nu poate prevedea absolut toate situațiile care pot apărea în România. Părinții Constituției nu, nu s-au gândit... dacă facem un referendum, nu. Măsă, dacă facem un referendum, Curtea Constituțională este obligată să țină seama de uh, rezultatele referendumului. Am înțeles ideea și dacă vă mai amintiți, la vremea respectivă chiar eu am fost primul care a sugerat arat acest lucru exact. președintele să ne cheme la referendum după care președintele s-a oprit, a, a pornit acest demers, după care s-a oprit, nu știu de ce, nimeni nu știe de ce, poate și-a păstrat acest cartuș pentru mai târziu, că, uite, vremuri tulburi, habar n uh, Însă, încă o dată, aș vrea să, să, să înțelegem cu toți aceste lucruri. Nu pot să uh, scrii în Constituție și bănuiala mea este, eram foarte tânăr, atunci eram chiar student și am avut ocazia de a sta de vorbă la cursuri și la seminarii chiar cu mulți dintre părinții Constituției noastre de astăzi. Nu, era imposibil atunci ca cineva să. Se gândească că o să avem infractori condamnați în conducerea statului român. E în continuare și articolul la 109, care pare neclar astăzi, dar atunci nu puteai să-ți imaginezi, domnule, că cineva care urmări penal va rămâne pe funcția de ministru. După care s-au dat legi de interpretare, s-a prevăzut că doar dacă pentru fapte săvârșite în timpul mandatului, se, dacă e infractor, am avut infractori plecați în pușcărie direct din guvern, direct din ministere. Era de neconceput atunci așa ceva. Astăzi vreau să facem o Constituție în care să scriem numai interdicții pentru infractori. Bine, dar să știți că nu așa arată o Constituție. Sigur, putem prevedea în Constituție lucruri sau calități profesionale pe care ar trebui să le aibă niște judecători ai curții constituționale. Așa și ce? Asta ne va garanta vreodată că profesori universitari sau poate magistrați cu foarte multă vechime sau poate uite judecători de la înalta curte care ar putea face parte, să zicem, din curtea constituțională, vor fi întotdeauna niște oameni cu colană vertebrală care vor dori uh, binele națiunii. E o problemă pe care națiunea în sine o are. 0372069599. Îmi cer scuze că v-am luat și eu din timp, m-am -am simțit dator să fac aceste precizări. Alin, bună ziua! Bună ziua, Moise. Părerea mea este că președintele Iohannis în de față nu ar trebui să implice în chestia asta, dar ar trebui în același timp să ajute societatea civilă să se adreseze comisiei de la Veneția, poate chiar indirect, la fel cum indirect poate că ar trebui sau poate mai direct ar trebui să implice în modificarea Constituției pentru că de asta avem nevoie mai mult. Președintele, precizare tehnică, președintele are prerogativa de a iniția modificarea Constituției. Poate să facă acest lucru, cu condiția să fie și Parlamentul de acord. Însă. Tocmai, tocmai asta ar trebui să și facă Iohannis, uh, pentru că avem deja niște referendumuri care uh, nu s-au legiferat. Da, pentru că au fost consultative, atenție, au fost, parlament, au fost refer, referiți la la din 2009, da? da? Da, dar nu e vorba de a fi consultativ. Nu există varianta de referendum consultativ decât în interpretarea unor politicieni care le convine rezultatul. Așa este. Rezultatele unui referendum sunt obligatorii. A stabilit deja Curtea Constituțională mai veche chestia asta. Da. Exact, da, dar uh, Constituția spune că poporul este suveran. Uhum. Asta înseamnă că e deasupra și a Parlamentului și a Președintelui și chiar a Curții Constituționale. Și mai spune chiar că își manifestă suveranitatea între altele prin referendum. Da, aveți exact. Deci un referendum automat nu poate să fie consultativ. Este voința poporului. Asta vrea poporul, asta trebuie implementat. Bine. Dar, cum să spun, nu trebuie să facem diferențierea între... Noi suntem acolo sus, Parlamentul, și de noi depinde decizia, ce decizie luăm, iar voi sunteți poporul, doar vă consultăm. Nu, e invers. Poporul este cel care decide. Iar președintele Iohannis asta ar trebui să facă. Să influențeze schimbarea mai rapidă a Constituției, pentru că iacată, avem niște lacune în Constituție care trebuie reglementate cât mai repede. Iar sistemul nu poate fi schimbat decât prin reglementarea acestor lacune. Astfel încât să le clarificăm, și să nu mai avem astfel de probleme. Derapaj derapaje ale de curții constituționale și... Sună, atât de simplu, cum o expuneți dumneavoastră, sună cumplit de simplu, ar zice Alin. Da, aveți dreptate. Eu vreau doar să fac o precizare. Procedura de modificare a Constituției presupune de asemenea un referendum de aprobare a modificărilor votate de Parlament cu două treimi din voturi, un alt referendum. Deci dacă faci referendum înainte, cum a făcut Băsescu în 2009, el devine obligatoriu de a Știți că a fost... Deci chiar s-a făcut la vremea aia, după referendumul din 2009, a inițiat, nu știu, PNL-ul, PDL-ul, a inițiat o lege. A zis, gata, doamne, hai că a votat pupor, uite, să facem unicameral și cu 300. A fost respins de Parlament. Procedura de modificare a Constituției presupune o lege cu două, treimi din voturile Parlamentului, o lege Constituțională, care după aceea să fie aprobată prin referendum. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu cred că poate fi intervenit președintele poate interveni doar la nivel declarativ, în mod real. Alte căi sunt de durată sau sunt puțin probabile dacă ai o majoritate care e destul de confortabilă, care ți se opune. Și la nivel declarativ poate să intervină în mod serios. Adică, ia, ia. Hai să presupunem că dumneavoastră sunteți președintele și interveniți acum declarativ la această emisiune. Ziceți ceva, domnule Iohannis. Păi, V-aș spune foarte simplu că direcția în care ne ducem nu da. e una bună și ăsta ar fi momentul, că dacă mai așteptăm încă cât mai sunt, trei ani până la alegeri, s-ar putea să nu mai avem ce salva. Și atunci cred că o presiune publică pe PSD da. s-ar putea să producă o schimbare. Sau poate să nu intervină și să aștepte O schimbare da? la nu ce mai Schimbare -a de. mai așteaptă. o schimbare a partidului să se salveze de la un colaps. Aha, deci să că, că, că dacă... Pentru că intervenție negativă a oamenilor. Eu am câțiva prieteni PSD-și care sunt într-o situație foarte dificilă. Sunt oameni, ok? Sunt, ai, nu știu, iubim ca să zic așa, dar uh, sunt într-o situație dificilă. Ei? Știi? Eu am auzit da. că au funcții peste tot. E, e Noiași. plină presă de știri despre cât de bine le merge. Și noastră ziceți că sunt într-o situație dificilă. Dificilă? În le e rușine de noastră în... când vă întâlniți sau ce? Da. Ceva okay. de genul. <laughs> ok, bine. Pentru că nu pot justifica ce se întâmplă. Bine, Claudiu. Atunci, ori nu intervine și vede de treabă, ori intervine serios. Claudiu, cu tot respectul pentru prietenii noastre, cine zice că n-a știut că se va întâmpla asta, minte. Nimeni nu e atât de naiv, e opinia mea. 0372069599, Adrian, bună ziua. Salut, Moise, salut că tuturor. Uh, două, două probleme vreau să aduc și -o în dezbatere. Una e că. Domnul președinte trebuie să facă ceva. Nu sunt de acord că trebuie doar să facă ceva declarativ. Trebuie să facă ceva să se implici activ. Asta la nivel calculului politic, personal. Pentru a-și asigura un următor mandat, probabil. Ok. Ha Haideți să, uh... să mai fac niște precizări tehnice. Din, deci, dincolo de sesizarea unei comisii, vedeți că asta cu sesizarea, diferența e diferența o cere Iohannis. A cerut deja Liviu Avram. Deci, Comisia de la Veneția a comunicat oficial a comunicat băi, cum ați zis voi, cu pragul ăla nu e așa e, e, în niciun caz nu e așa asta a fost, găsiți în ziarul adevărul da? deci diferența ar fi că întreabă Iohannis și nu n-a întrebat uh, Liviu Avram Altfel, din punct de vedere al implicării, că tot a zis cineva mai, mai devreme de alegeri anticipate, să știți că președintele, care e singurul într-adevăr care poate declanșa alegerile anticipate, este ținut de niște evenimente care, dacă nu se produc, nu poate, nu are acest drept să declanșeze alegerile anticipate. Respectiv, demisia, nu, nu numai demisia guvernului, ci imposibilitatea investirii a două guverne în decurs de cel puțin 60 de zile. Deci trebuie să demisioneze guvernul, să se propună alt guvern, să nu treacă ăla, după care să se propune alt guvern, care să nu treacă nici ăla, și asta în timp de 60 de zile, după 60 de zile, președintele poate zice gata, dizolv parlamentul. E atât de Bun, Procedura este a lor și datoria lor să o, să o cea mai bună soluție. Nu, e procedura noastră, e scrisă în Constituția a noastră. A noastră. Sper, doar să nu uităm că președinția este o instituție și nu este doar Iuhanis, are acolo niște îndreatoriri. Și nu este doar omul Iohannis care pierde, suntem noi toți care suntem reprezentați de el acolo. Așa. Și un al doilea punct important pe care trebuie să-l în cont este contextul național și direcția în care suntem conduși de către guvernul actual. În fiecare zi și la fiecare oră vedem pe știri câte o boacănă, câte este dreptul guvernului să facă bacăne. A primit acest drept în urma alegerilor. Mulțumim. Este datoria domnului președinte să ne reprezinte și să facă atât cât îi permite Constituția, ceea ce ține de el. Și sper să nu se agățe de funcția aceasta și să iasă la bătaie, pentru că doar așa va câștiga un nou mandat, dacă asta își dorește. Vă mulțumesc pentru opinii, Adrian. 0372069599. Mai avem -o câteva minute. Cine urmează? Adrian, bună ziua! Iată, Adrian! Ziua. <laughs> da. dați încet ce radio, al doilea Adrian. Vă rog, dați în ce radio. Poftiți! Gata, sunt o mașină. Bună ziua! Vă ascultăm. Deci, întrebarea mea este ca un, un, Întrebarea întrebare unui om de rând. Uh, Opinia noastră chiar nu, nu are niciun fel de valoare în tot, în tot ce înseamnă ce, scena politică românească. Fiecare apreciază avem... chestia asta cum dorește. Eu zic că are. Păi, eu observ că nu are, pentru că acum, dând două, trei pagini înapoi din istoria noastră, avem un referendum în care, efectiv, dorința poporului nu este respectată. N-a fost respectată păi... de Parlament. Păi, Parlamentul acela, eu Așa știu că trebuie să ne reprezinte. Suntem, totuși, o, o națiune civilizată, nu, suntem, nu facem parte din Africa, Asia sau alte țări. Sunt da, deborate. nu să știți că ei au plătit politic cei care uh, n-au respectat referendumul de atunci. În sensul că la următoarele alegeri, în 2012, le-au pierdut crunt. Da, da, da, să aveți dreptate în privința asta, dar. În momentul actual, în momentul de față, în care noi românii ne confruntăm cu, efectiv, cu un asalt continu, din februarie până acum, un asalt continu la justiție, care pentru mine, un cetățean normal, să zic, un zero în societatea asta, înseamnă foarte mult. Nu că există eu zero. Nu există, pe bune, deci asta nu există. Așa considerați. Nu suntem zero, dar așa suntem considerați de actualii lideri. Îmi pare rău să aud asta, Adrian. E oarecum dramatic ceea ce spuneți. Dar eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și eu vă spun că, indiferent cine vă consideră sau cum vă consideră, indiferent ce crede Dragnea despre opinia dumneavoastră sau Iohannis sau altcineva, valoarea pe care o aveți este aia pe care vă o dați dumneavoastră singur. Cum vă mai spuneam, ține de capacitatea fiecăruia dintre noi de a fi liber e o chestiune pe care ți-o dai tu. Libertatea e o stare interioară. Dacă ți-o dă altcineva, nu mai e libertate. Mai am timp de un telefon, nu? Cristian, bună ziua! Bună ziua, domnule Goran! Vă ascultăm! Uh, sincer, eu aș fi pro ca președintele Iohannis să intervin în această situație și aș vrea să fac o precizare antevorbitorului meu. Noi, ca și cetățeni, nu suntem zero. Noi fix, fix prin partea aceea că avem libertatea dată de Constituție și câștigată prin sângele lui Andrei de la două scări mai încolo de la Revoluție, plus faptul că avem dreptul ăsta de vot, putem să uh, facem ceva cu adevărat politic, adică uh, când avem uh, un... Am înțeles, am înțeles. Hai să pot... revenim, că nu mai avem timp să termină emisiunea. Da. Mai am vreun minut și aș vrea să știu ce credeți noastre că ar trebui să facă Iohannis. Și de ce? Cred că Iohannis ar trebui să aducă toate acele ONG-uri și organizații civice la cotroceni, la discuții și ca urmare să convoce un referendum național unde să se pună clar întrebarea ok, ce direcție o luăm? Ne dă mai multe putere organizațiilor randamentale care se manifestă în cadrul justiției. Avem ori boloma mai ușor că, nu știu, credem că ar exista un așa zis binom. Da. Doamne, ok, bine. Ok, vă mulțumesc, Cristian. Uh, bine, discuția de astăzi a fost interesantă. Nu cred că l-ar costa nimic și probabil că o să-i primească președintele Iohannis pe oamenii ăștia de la uh, de la, din societatea civilă. Nu uitați însă încă o dată niște lucruri importante. Acum nu vorbim despre o luptă politică propriu-zisă, la fel ca în februarie. În februarie s-au mobilizat atât de mulți oameni pentru că n-a fost vorba de o polarizare politică A lui Iohannis cu ai lui Dragnea. Chiar dacă Dragnea s-a folosit de chestiunea asta și a încercat să inducă această idee. Băi, Iohannis, trăinul de țară, sunt ai lui, hai și ai noștri. Nu, acolo a fost, de fapt, um, au, au sărit, pur și simplu, o mare parte a societății, noastră, societății noastre a sărit să apere niște valori de bază ale democrației. Nu trebuie să facă dragnea justiție, nu trebuie să aibă un infractor, pârghiile parlamentare sau de altfel, la altfel nu contează, de a-și pune procurorii care îl investigează sau judecătorii care urmează să-i dea niște condamnări. Despre asta a fost vorba atunci în esență și cred că e posibil, sau ne apropiem cu pași repede, cum vă spuneam, de un nou moment în care cineva, nu știu cine, dacă președintele sau altcineva, va trebui sub o formă sau alta să apere această societate. Vă mulțumesc pentru discuție, ne auzim și mâine! PCR a prezentat România în direct la Europa FM.